פרק ט"ז, ויען איוב ויאמר שמעתי כאלה רבות מנחמי עמל כולכם הקץ לדברי רוח, ומה ימריצך כי תענה גם אנוכי ככם אדברה לו יש נפשכם תחת נפשי, אחביר עליכם במילים ואניע עליכם במורשי אעמיץכם במופי, ונית שפתי יחסוך. אם אדברה לא יחסך כאבי, ואחדלה מה מני יהלוך, אך עתה הלאה מי <עני>, השכמותה כל עדתי. ותקמתני לעד היה, ויקום בי חחשי בפני יענה. אפו טרף וישתמני, חרק עליי בשיניו, צרי ילטוש עיניו לי. פערו עליי בפיהם, בחרפה היכו לחיי, יחד עליי יתמלאון. יסגירני אל עביל, ועל ידי רשעים יירתני. שלו הייתי ויפרפרני, ואחז בעורפי. ויפצפצני, ויקימני לו לא למטרה, יסובו עלי רבב, יפלח כליותי ולא יחמול, ישפוך לארץ מרירתי, יפרצני פרץ על פני פרץ, ירוץ עלי כגיבור, שק תפרתי עלי גלדי, ועוללתי ועפר כרמי. פניי חומר מרו מניבכי ועל עפעפיי צל מוות, על לא חמס בכפיי ותפילתי זכה. ארץ אל תכסי דמי ואל יהי מקום לזעקתי, גם עתה הנה בשמיים עדי וסהדי במרומים. מליצי רעי אל אלוה דלפה עיני, ויוכח לגבר עם אלוה, ובין אדם לרעהו, כי שנות מספר יאתיו, ואורח לא אשוב אהלוך.